129. Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drâmba Volumul 3, pagina 289 Alteori, animalul luptea contra unui om înarmat. Au fost și împărați de pildă Comodus care coborau ei înșiși în arenă să înfrunte fiarele, iar Marțial relatează că la inaugurarea coloseului au fost și femei care au înfruntat leii. Dar curma sadismului era atins de vânătorile în decursul cărora erau aruncați în arenă criminali condamnați la moarte, nenarmați și numai decât sfârșiați de fiare spre satisfacția diabolică, patologică și în entuziasmul delirant al spectatorilor. Împăratul Titus, de exemplu, dar nu numai, el căuta să dea acestor orori o scenografie de mare efect artistic, când cei hărăziți fiarelor erau costumați în diferite personaje mitologice. Primele Venationes au avut loc la Roma în anul 186, înaintea erei noastre. În anul 99, înaintea erei noastre, au fost aduși și pentru prima oară și elefanți. În 93, înaintea erei noastre, a fost organizată o mare vânătoare contra a 100 de lei. În anii următoare au fost prezentați elefanți contra taurilor, apoi într-un bazin construit special un hipopotam luptând cu cinci crocodili. Pompeius a adus pentru aceste vânători numai puțin de 600 de lei, a căror capturare costase evident sume enorme și 20 de elefanți. În timpul lui Octavianus, Augustus au fost aduși în același scop un mare număr de elefanți, iar cu prilejul festivităților pentru a celebra cucerirea Dacii, Traian a adus la Roma numai puțin de o mie de fiare pentru Venaționes. Asemenea, spectacole dezgustătoare care excitau instinctele cele mai sălvatice au continuat în Imperiul Roman de răsărit până la mijlocul secolului al VI-lea era noastră. Viața religioasă Religia romanilor din primele secole ale istoriei lor se prezenta sub forma primitivă a animismului. Forțe misterioase, obscură, divinită sau spirite malefice sau binefăcătoare erau bănuite că îi impregnează întreaga natură, că rezidă în fiecare viețuitoare și în fiecare obiect. Stâncă, râu, pădure, izvor, arbore, prezidând fiecare moment și orice act din viața omului și a universului. Românii primelor timpuri credeau că totul era dominat de puteri divine și batra și ușa casei și pragul și balamalele porții. Fiecare om își avea semidivinitatea, spiritul său protector. Fiecare act al vieții lui stătea încă de la naștere sub puterea unei voințe divine individuale. De asemenea, fiecare moment din activitatea sa practică, aratul, semănatul, secerișul, îmblătitul, fiecare își avea semidivinitatea sa protectoare. Fiecare om își avea și își cinstea geniul său, cum era numit spiritul original, forța divină care tutela fiecare persoană. Nota. Pentru bărbații, geniul era încarnarea bărbăției, iar pentru femeia, fecundității. Închei nota. Acestor infinități de forțe misterioase amorfe omniprezente, numite numina, le adresau romanii numeroasele lor acte de cult. Din numărul nesfârșit al acestor numina s-au cristalizat apoi conceptele unor adevărați zei, Saturn, Vesta, Ianus, Marte, Neptun, Jupiter. forțe active ale naturii prezintând feluritele activități în primul rând agrare. Jupiter era invocat în ipostaza de zeu al luminii, al tunetului, al fulgerului, al ploii, mai târziu al victoriei și al confederației popoarelor italice. Iunona, soția sa, era protectoarea căsătoriei și a nașterilor. Zeul favorit al romanilor era însă Marte, devenit în epoca istorică zeul războiului este zeul războiului și unul din principalii trei zei în epoca monarhică, în epoca Republicii, a trecut pe planul al doilea. Ianus și Vesta au devenit zei din Lumina, cum erau la origine. Ianus, spiritul protector al porților case, care privește spre trecut și spre viitor, de unde reprezentarea lui cu două fețe. Ianus Bifrons a devenit divinitatea oficială a oricărui început de an de, de numire denumirea lunii ianuarie și invocat primul în formulele de rugăciuni. Vesta, vechea divinitate a focului domestic, a devenit zeița focului sacru, protectoarea simbolică prin focul sacru ținut mereu aprins a Romei. Colegiul preoteselor ei, vestalele, aveau în grija lor întreținerea acestui foc. Mai târziu au căpătat importanță zeița meșteșugarilor, Minerva, asimilată cu zeița încelepciunii a grecilor, Atena, sau zeița grădinilor, Venus, întrucâtva echivalentă a afroditei grecilor. Dar și acești zei au rămas pentru romani niște reprezentări amorfe. Cu lipsa de imaginație care caracterizai românii nu i-au conceput în forme umane și n-au inventat în jurul lor o mitologie, fermecătorul apanaj al fanteziei grecești. Acești zei rămâneau vagi, fără personalitate, fără chip, fără legendă, aproape și fără nume, adesor fără sex, nu deosebindu-se decât prin funcțiile lor și denumiți fiind în cea mai mare parte printr-un simplu adjectiv care indica rolul lor. Lipsi de sensibilitate metafizică, spirit prin excelență, pozitiv și practic, romanul nu era preocupat cu cugete asupra naturii zeilor, asupra originii lumii, asupra morții, a lumii de dincolo sau a destinului după moartea sufletului. Ca urmare, zeii nu trezeau în sufletul romanilor nici sentimente, nici emoții. Practicile lor cultice urmărau să câștige bunăvoința divinităților și a spiritelor sau să le țină departe pe cele malefice. Romanii considerau că zeii nu cereau să fie iubiți, ci numai să li se da prin actele de cult ceea ce li se cuvenea. Religia romană, care îi era străină și devoțiunea sinceră și entuziasmul mistic, se caracteriza prin organizare pur rațională, rece, îndeplinită ca o datorie civică a cultului. Religia avea mai degrabă caracterul unui contract, care reglementa precis raporturile dintre om și divinitate. Să trăiască în pace și în relații bune cu zeii, acesta era tot ceea ce urmărau romanii. O religie gravă, solemnă, sever organizată, dar formală, fără poezie, fără zboruri metafizice și fără elanuri mistice. O religie pur utilitară. Din străvechile credințe ale lumii mediteraniene, romanii au preluat cultul zeiței mame, divinitatea pământului și a forțelor generatoare și regeneratoare ale vieții. I-au influențat într o câtva și credințele popoarelor italice vecine, de sigur, dar etruscii au fost aceia care le-au transmis mai multe credințe și practici religioase, precum și divinității pe care romanii le-au acceptat asinilându-le divinități preluate și de la grecii și de la alte popoare, căci o altă caracteristică a religiei romane a fost spiritul său tolerant și permanenta sa disponibilitate de a adopta zei străini, iar în epoca imperială și diferite culte străine. Centrul vieții religioase era situat chiar în casa fiecărui roman. Capul familiei era cel care oficia cultul domestic. Pe un mic altar de lângă vatră, el aducea zeilor casei ofrande, flori, fructe, ouă, vin și foarte rar miei și iezi. Zeii casei erau Vesta, zeița focului căminului, Ianus, păzitorul ușii și pragului casei, cei doi penați care protejau bucatele și proviziile din casă și cei doi lari, apărătorii întregii familiei familie și ai proprietății familiei. Notă Alte categorie de lari îi protejau pe cei aflați în călătorie, alții vegheau asupra hotarelor dintre pământurile familiilor, etc. Închei nota. Cu aceeași meticulozitate și riguroasă exactitate trebuiau îndeplinite pentru a fi într-adevăr eficiente și actele de cult public. Aceste acte erau ordonate, supravegheată și controlate de pontifi care nu erau propriu-zis preoți, ci un fel de administratori ai cultului. La început erau aleși prin cooptare, apoi de comisii speciale dintre oamenii cei mai învățați, până în anul 300, înaintea rei noastre, numai din rândurile patricienilor. Colegiul pontifilor, la început în număr de 4, apoi de 8 și în fine de 15, îndeplina funcții teologice, dar și de juriști și de istoriografi. Pontivii ținau evidența tuturor sărbătorilor, de stabilau calendarul și toate regulile de ritual. Consacrau edificiile publice, vecheau ca legile civile sau penale să nu vină în contradicție cu cele religioase, stabilau formulele rugăciunilor și invocațiilor, conduceau și supravegheau toate celelalte colegii și confrării religioase, hotărau admiterea sau nu a unor divinități străine în panteonul roman, decideau amplasamentul, planul și consacrarea templelor, exprimau păreri și emiteau ordonanțe cu caracter juridic, întocmeau la zi lista tuturor magistraților și consemnau evenimentele cele mai importante ale vieții publice. Publicate în anul 123 înainteaerei noastre, analele redactate de pontifi au rămas principalul izvor de informație și singurul care prezintă garanții de obiectivitate și veridicitate privind istoria romanilor. Toți deci, pontifii au fost nu numai primii istorici ai Romei, ci și cei din care au fixat anumite reguli de drept roman. Colegiul pontifilor care a dat religiei romane acest caracter rațional și formalist era prezitat de supremul pontif, Pontifex Maximus, care era ales de către ceilalți pontifi pe viață, își avea locuința în for și avea drept asemenea consulilor la o escortă de lictor. Sub autoritatea sa directă erau sacerdoții Flamin și fecioarele vestale. Principalul colegiu sacerdotal era colegiul celor 15 flamini. Numiți pe timp de un an, ei executau sacrificiile și conduceau cultul divinităților principale. În sarcina primilor trei revenea cultul lui Jupiter, Marte și Quirinius. Flaminii erau supuși, asemenea vestalelor, unei serii de restricții dintre cele mai ciudate. În schimb se bucurau de multe privilegii și de consistente avantaje materiale. Asemenea, altor sacerdoți, flaminii trebuiau să cunoască precis, perfect, toate detaliile ceremoniilor legate de cultul divinității, pe care o slujeau fiecare. Dar o adevărată pregătire teologică nu li se cerea. Protesele zeiței Vesta erau dedicate cultului simbolicei vetre sacre a Romei. În număr de șase erau alese de marele pontiv dintre fete sub vârsta de 10 ani din familiile nobile. În perioada de 30 de ani cât dura sacerdociul lor, vestalele trebuiau să rămână caste. Dacă contravenea acestei solemnne obligații, erau îngropate de vii. Enumărate erau interdicțiile la care erau supuse. În schimb, prestigiul și autoritatea vestalelor erau imense. O aduse adusă unei vestale erau pedepsite cu moartea. Un condamnat la moarte era grațiat dacă în drumul spre locul de execuție întâlnea o vestală. Erau dăruite de împărat cu daruri bogate, locuiau în apropierea forului, într-un fel de mănăstire, o splendidă grădină, singurul caz de mănăstire din antichitate. Sacerdoțul vestalelor a fost suprimat abia în anul 382, era noastră. Un alt colegiu sacerdotal era cel al epulonilor, la început în număr de trei, apoi de 10 în sarcina cărora rămâneau organizarea solemnităților religioase publice, a banchetelor sacre și în cele din urmă a jocurilor publice, ludii romanii, marile spectacole teatrale de circ și amfiteatru. Pe lângă aceste colegii pontificale mai erau alte trei. Cel mai important dintre ele era colegiul ghicitorilor, augurii, care interpretau intențiile și voința zeilor, observând zborul și cântecul păsărilor. În orice moment și pentru orice hotărâre politică importantă erau consultați prealabil augurii, întocmai ca la etrusci. Al doilea era colegiul harusficiilor, care preziceau cercetând mărântaie la animalelor sacrificate, în special ficatul. Nota 1. Se pare că în limba asiriană cuvântul har însemna ficat, închei nota. Harusficii practicau vechea doctrină etruscă, dar de origine babiloniană, consultând cărți care conțineau interpretări și reguli precize. În epoca Imperiului, asociația lor, care era compusă din 60 de experți, se a bucurat de cea mai mare cinstă și considerație din partea multor împărați, până în secolul IV era noastră. Un alt colegiu, numărând 16 bărbați învățați, a fost instituit pentru a controla cultele străine tolerate la Roma și, în principal, pentru a consulta în momentele excepționale de grave pericole pentru stat și pentru a indica modul de apărare sau de salvare a statului. cărțile civiline aceste cărți conțineau oracolele preotestei legendare din colonia greacă Cume, singura formă de oracol admisă la Roma. Nota 2 În realitate, aceste texte erau foarte probabil de origine etruscă. Închei nota În afara acestor colinții mai existau și patru confrerii. Cea a fețialilor era compusă din 20 de membri, experți în problemele juridice, deci și sacre, are relațiilor cu alte popoare, în problemele privind războiul și tratatele de pace. Ei se ocupau de primirea, căzduirea și protecția ambasadorilor, precum și de extradarea criminalilor, sarcini care aveau un aspect în același timp juridic și religios. Unul din fețiali era însărcinat cu îndeplinirea anumitor ritualuri religioase legate de o declarație de război. Celelalte confrerii, a salilor, a lupercilor și a arvalilor, nu avea funcții consultative cu caracter tehnic, ci doar atribuții de a celebra anumite acte cu caracter cultural. Primii, salii, executau atunci în public, echipați în ținută de război, dansuri rituale în cinsta zeului Marte, Lupercii, confrerie datând din timpurile străvechi, când membrii ei alergau goi, dar în armații în jurul turmelor de oi ale păzi de lupi, înconjurau colina paladinului, lovind cu curele de piele femeile întâlnite în calea lor, ceea ce însemna că erau ferite de sterilitate. Notă. Acest ritual avea loc cu ocazia sărbătorii lupercaliilor din 15 februarie și începea îndată după terminarea ceremoniei sacrificiului. Închei nota. În fine, confreria celor 12 frați arvali, al cărei șef era adeseori chiar împăratul, organiza luna mai ceremoniile agrare, cu rugăciuni, jertfe și cântece religioase în cinsta zeiței ogoarelor. CULTELE Religia romanilor n-a căpătat niciodată o formă stabilă. În evoluția vieților religioase s-au produs transformări substanțiale încă din jurul anului 200 înaintea erei noastre, când încep să pătrundă aici anumite curente filozofice și religioase străine. Evenimentele dezastruoase și problemele grave sociale au semănat în popor neîncredere în divinitățile oficiale, o neliniște spirituală întrebări la care teologia pontifilor nu putea răspunde. În același timp și-au făcut apariția forme religioase noi, misteriile Orfice, Dionisiace și Eleusine, alături de doctrina lui Pitagora, de mult răspândită în sudul Italiei. Își fac apariția de asemenea și divinitățile grecești, adoptate acum oficial la Roma și lăsând de mult în umbră vechile divinități romane, Dignus Roma Locus Quodeus Omnis Est. Spunea Ovidiu, într-adevăr, Roma era, citez, locul cel mai demn de întâlnire a tuturor zeilor, închei citatul. Cutele orientale au introdus la Roma cu toate măsurile, interdicțiile și represiunile autorităților, formele exaltate ale unui misticism orgiastic atât de străine religiei și spiritului roman. Persecuțiile n-au întârziat. în anul 184, înaintea ei noastre, peste 7.000 adepți ai misteriilor dionisiace au fost urmăriți timp de 5 ani. Mulți inițiați relatează Titus Livius, bărbați și femei s-au sinucis. Arestările au fost nenumărate, toți inițiații vinovați au fost decapitați, ceilalți au fost sinuți în închisori, iar numărul celor condamnați la moarte a depășit pe cel al îndemnițaților. Femeile au fost trimise părinților lor pentru ca aceștia să le ucidă cu mâna lor. Cu toate aceste persecuții, noile credințe religioase, care de fapt aduceau și anumite concepte morale ce lipseau religiei romane oficiale, s-au instalat definitiv în lumea romană. Până la urmă, senatul și pontifii au trebuit să admită divinitățile și cultele străine, dar numai integrându-le formal în cultele oficiale, ținându-le sub control și impunându-le anumite condiții. În aceste condiții, prima era ca divinitățile și cultele străine să nu poată beneficia de onorurile publice, care erau rezervate exclusiv cultului oficial. În epoca imperială, odată cu extinderea imperiului și cu fortificarea conceptului de stat, religia a trebuit să rămână tot mai mult și mai ferm în serviciul statului. Dar cu toată vigilența colegiului pontifilor, imensa masa a cetățenilor romani neglijau tot mai mult cultele oficiale, apropiindu-se în schimb de cultele care predicau concepte morale și care le promitav salvarea. Totuși, poporul continua să practice cultul domestic, să cinstească zeii protectori ai familiei, ai câmpurilor, ai meșteșugurilor. Ori pe acest fond străvechi de tradiții religioase s-a bazat Octavianus Augustus în opera lui de restaurare a religiei romane. Dar Augustus fusese un admirator al pitagorismului, iar la Atena se inițiase în Misteriile eleusine. Ceea ce nu la împiedecat să țină să devină pontifex maximus, să facă parte din confreria fraților arvali, să restabilească sărbătorile și ceremoniile vechi, să restaureze 82 de temple, să se îngrijească de buna a cărților sibiline și să asocieze religiei oficiale cultele populare. În felul acesta, masele s-au reîntors la străvechile practici cultice, Noa stare de spirit, de devoțiune, de cucernicie care se instalase în conștiința masterlor, contracarase într-un fel scepticismul religios al filozofilor și păturii culte în general. Octavianus Augustus a învățit teritoriul Romei în 14 cartiere, fiecare cu un altar la care cultul larilor cartierului respectiv era asociat și cultul geniului, spiritului tutelar al împăratului. Influențele Greciei și ale Orientului se fac tot mai mult simțite. Apar ca divinități noi personificarea ale unor idei abstracte. Roma însă își divină o divinitate, iar la Delos se ridică o statuie zeiței Roma. Orientul potrivit modului propriu de gândire își divinizează acum noi stăpâni. Cezar, Antonius și chiar Octavianus Augustus sunt proclamați fii ai zeilor, apar în Orient ca ființe divinizate, iar în Asia lui Octavianus și Romei li se ridică temple, iar în Spania li se înalță altare. E adevărat că împăratul interzicea cetățenilor romani să participe la cultul închinat lui, cult pe care nu admita să fie introdus la Roma. Cu toate acestea, însuși titlul de Augustus de Cernada, Senat îl apropiadă de postura divină. Strămușii noștri numeau Auguste lucrurile sfinte, via Ovidiu. Auguste erau templele consacrate potrivit ritual, riturilor de mâna preoților. Dar după moarte și Octavianus a fost divinizat asemenea lui Cezar. Soția sa, Livia, și împărații Tiberius și Caligula i-au ridicat temple. În timp, divinizarea lui Octavianus, Augustus, a antrenat opoziție sau măcar indiferență. Dar în secolul II, era noastră a fost unanim acceptată pentru ca în secolul următor împărații să fie considerați zei încă în viață fiind. Cultul imperial își are de fapt originea îndepărtată în aureola figurii unor personalități, ca de pildă Scipio Africanul, considerate ca eroi în sensul sacru al cuvântului investiți cu o misiune divină. Cezar susține că descinde din zeița Venus, încă în timpul vieții s-au ridicat un templu, una din lunile anului iulie i s-a dat numele lui, în cinsta s-au fost instituite jocuri și un colegiu special de preoți, iar după moarte, senatul a hotărât să fie rânduit printre zeii Romei și a dedicat un altar în fort. După Octavianus Augustus, împăratul Aurelian se credea chiar fiul zeiței Minerva și locțiitorul pe pământ al lui Jupiter, în timp ce Caligula susținea că este fratele lui Jupiter, iar Domitian însuși Jupiter pe pământ. Unora dintre împărații, Tiberius, Caligula, Nero, Vitellius, Domitian, sănatul le-a refuzat după moarte Apoteodă Divinizării, dar chiar și împărații creștini, care evident că nu puteau pretinde că sunt zei, ținau să da persoanei lor un caracter sacru. În orice caz, în provinciile cucerite de romani, cultul imperial fusese instituit și era cu grijă menținut ca un eficace instrument politic de dominație. Formal, religia oficială a fost într-adevăr restaurată în timpul lui Augustus, nu însă și credința maselor. Acestora religia oficială nu dea răspuns la întrebările grave despre soarta omului, despre viață și moarte și mai ales nu le ofera o consolare, nu le dă o speranță de salvare, de mântuire după moarte. Aceste răspunsuri și speranțe le ofera în schimb religiile cultele orientale. Astfel era cultul zeiței egiptene Isis, care a la Roma încă din secolul I înaintea noastre, și căreia isIS s-a ridicat cu toate interdicțiile senatului și ale lui Augustus personal primul templu în anul 38 era noastră chiar pe câmpul lui Marte. Mai târziu, cultul zeiței Isis s-a bucurat de favoarea împăraților răspândindu-se în multe dintre provinciile Imperiului. Aceeași dicția au lovit la început și cultul zeiței frigiene Cibele, pentru că, începând din jurul anului 50, era noastră, să fie recunoscut oficial. Cultul zeiței siriene Atargatize s-a răspândit mai puțin, deși un timp în ero îl susținuse cu entuziasm. Un alt împărat, Elagabal, secolul III era noastră, era chiar preot al zeului cananean Baal, venerat de legionarii din Africa, Germania și Britania, pe care intenționase să-l ridice la rangul de divinitate supremă a Imperiului. De aceeași origine orientală era cultul Soarelui, căruia împăratul Aurelian îi dedicase un splendid templu la Roma, jocuri sacre, pastoase și un al doilea colegiu de mar pontiv. Sol Invictus a devenit, într-adevăr, un timp divinitatea suprema a Imperiului. Cultul său continuă să aibă dar adoratori până în secolul 5 era noastră. Dar cea mai mare răspândire, mai ales printre soldați, negustori și sclavi, în întregul Imperiu Roman din Antiohia, Alexandria, Egiptului și regiunea Dobrogeida și până în Scoția, Spania și Africii, s-au bucurat încă de la sfârșitul erei republicane cultul războinicului zău Mitra. Notă Cultul zeului Mitra, originar din Persia, era refuzat de greci chiar și în epoca elenistică. Închei nota: Mitra se scrie M I T H R A. Câteva împărați romani chiar au fost însă inițiați în misteriile mitraice. Cultul acestui binefăcător zeu al luminii și apărător al oamenilor era celebrat în peșter sau locarul îluri subterane. Momentul central al zeului mitraică, sacrificiul taurului, simbolizând uciderea de către zeu a taurului divin al cărui sânge vărsat devine izvorul vieții întregii naturi, semnificația acestui act constant, invitația implicită adresată celor inițiați, de a combate printr-o comportare morală, dreaptă, răul, mai ales minciuna, garantându-i prin aceasta inițiatului reînvierea la sfârșitul veacurilor și fericirea eternă. Influențele pe care cultul lui Mitra le-a exercitat prin instituirea acelorași acte de cult, botezul, împărtășania, cina cea de pe urmă, etc., asupra creștinismului, le-a făcut să devină adversarul cel mai redutabil al acestei noi religii. Mitra a fost sărbătorit și ca divinitate solară, Sol Invictus, la 25 decembrie, dată păstrată ca mare sărbătoare și în religia creștină. Succesul rapid al unei alte religii orientale a creștinismului în lumea Imperiului Roman s-a datorat mai multor cauze. Noua religie se prezenta adepților altor religii și sectă ca fiind apropiată de credințele lor și, într-adevăr, Multe elemente de cult erau comune, acceptând de pildă sărbătorirea lui Mitra la 25 decembrie ca data a nașterii lui Isus, precum și o serie de acte ale cultului mitraic, creștinismul a câștigat imediat foarte mulți dintre foștii adepți ai mitraismului. Nota 1 Pe de altă parte, noua religie a asimilat și numeroase elemente din credințele orfice și din cele dionisiace, de exemplu mitul reînvierii. Închei nota Diferite funcțiuni pe care le aveau divinitățile băgâne au fost transferate sfinților creștini, ceea ce a facilitat asimilarea zeilor în forme asemănătoare. De exemplu, sfinții Cosma și Damian au fost identificați cu Dioscurii, iar faptul că se prezenta ca o religie prin excelența salvării și ca o religie universală câștiga mult mai ușor masele diferitelor popoare. În sfârșit, creștinismul accepta și locașurile de cult păgâne, templele devenind începând chiar cu partenonul biserici creștine. Religia consolării, a speranței și a salvării, predicând o morală stoică și o morală a carității, creștinismul s-a răspândit foarte rapid, mai ales în rândurile sărăcimii și a sclavilor, cu toate persecuțiile atroce ale unora dintre împărați. Nota 2 Persecuțiile contra creștinilor au, încevat, au încetat în anul 313, era noastră când edictul din Milano, dat de împăratul Constantin, a decretat toleranța pentru toate cultele. Începând din anul 394, creștinismul a devenit religia oficială a Imperiului Roman. Închei nota. Prezența unor curente filosofice completează și ele tabloul vieții religioase romane. Stoicismul, reprezentat la Roma în secolul I era noastră de Seneca și devenit influent în cercurile intelectuale, și pitagorismul, care avea o difuziune mai largă, ofera romanilor tocmai ceea ce aceștia cu spiritul praficei caracteriza cereau filozofiei. O normă de conduită morală care să le procure consolare și speranță. Ceea ce era comun stoicismului și pitagorismului, era denunțarea răului și aviciului, exaltarea abnegației personale și respectul omului. Nu lipseau, în fine, adeseori chiar în mediul persoanelor cultivate, nici anumite forme ciudate de superstiție. Numeroși impostori, astrologi, magi, vindecători, ventrilogi, vraci, interpreți de visuri, etc., găseau peste tot credul naiv, printre care se numărau până și persoane de mare cultură ca împăratul filozof Marcus Aurelius.